Rugăciune pentru taina pecetluirii cu numele Domnului. Aleluia, slavă ți Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui. Te iubim și te rugăm, dăruiește ne taina pecetluirii cu numele Tău cel Sfânt. Ca semn că după chipul și asemănarea Ta ne-ai recreat. Să fim fi ai luminii ne-ai binecuvântat. De aceea să intrăm pe poarta luminii nechemat. Ce înseamnă cuvântul tău și la judecată nu va veni, ci s-a mutat de la moarte la viață, ca o taină sufletul nostru am aflat. Căci în el sensul nostru de a fi, scopul pentru care ne-ai creat, slujba și locul în împărăția ta, Numele cel nou ca o pecetea ta, pe fruntea sufletelor neamului nostru, ni s-a dat. Cu un veșmânt de cinste, străluminat, sufletele neamurilor noastre le-ai îmbrăcat, pentru ca venind în fața ta să auzim porunca ta, bine, slugă, bună și credincioasă, peste puține ai fost credincioasă, peste multe te voi pune, Intră în bucuria Domnului tău! Când să intrăm prin poarta bucuriei, ne vei chema! Aleluia! slavă ți Doamne, Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Ce-o de dreapta Tatălui! Te iubim și te rugăm, luiește ne taina pecetluirii cu numele Tău cel Sfânt! Cu harul tău, mințile, cugetele și conștiințele noastre ca o lumină din lumină le vei schimba. De aceea ca să ne faci după chipul și asemănarea ta. Mândria în smerenie, desfrânarea în curăție, lenevia cu hărnicia, împrăștierea în concentrare, minciuna cu adevărul, lașitatea prin curaj, ura cu iubirea levetirea cu tăcerea, nedreptatea și mânia cu blândețea, lăcomia cu așceza, smintelele cu înțelepciunea, desfătarea cu adânca înțelegere a cumpătării, disprețuirea altora cu dreapta judecată, impunerea voinței proprii asupra altora cu ascultarea, Dorința de a astea pe unii împotriva altora cu pacea. Inconsciența cu asumarea răspunderii. Greșeala de a ne socoti buni și fără de păcat cu pocăința, Toate cu înțelepciune le-ai transformat și cu o de neimaginat către tine neînchemat.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 fiindcă poruncile tale, ca niște fericiri, ni le-ai dat. Credința care mută muntele neamului nostru la tine, ai făcut-o ca un diamant, cu răbdarea îndelungă care aduce rodul tău cel sfânt, ne-ai înarmat. Dorința de a ieși din trupul cel pământesc și de a intra în trupul tău cel dumnezeiesc, Pre tine ne-a purtat.